Aritz, alberdi, getariako gipuzkoako, getariako alkatea usapesat dugu telefonoaren beste Arratxalde hon, Aritz? Arratxalde hon. Bueno, ba, ikusten dugu, konfinamendoa itxialdiaren malgutze bat ematen ari dela, e, bueno, ego Euskal Herrian, Espainiako e, gobernuak dekertu bidez, hainbat ne horri e, indarrean jarri e, zituen asteburu hontan, besteak, beste, bueno, ateraldiak eh, adingustietako pertsonei eh, eskentzen zaie, aukera, aukera hori, eta baitare, bueno, ba, bueno, aur, aukera baz, aukeren artean baitare ondartzan, ondartzati pasiatzeko, ondartzak irekitzea, eh, bueno, interesa du, oniburuz, pixkaban nola pasada hori getarian, hau da, eh, bueno, ba, ondartzen eh, irekitze hori? A, a ber, eh, bueno, itzanda pixkara, indete azte txian da geho Gendia ukereman Taionea, pues hori. Gendia artenda, ertenda kalea eta ertenda egualdiaren bidoan landara. Orokorrian ondo errespetatuak, hau da, e, balmintzatua izan da, eh? onpartzetarako jeitxiera, e, igerik eta kirol bezala egin daiteke eta jende ibili da zegun kaeran egiten, baina ezin izan da bainatu eta, a, a ber, beti dago bat edo beste, pues horretara usartzen dana, baina orokorrian errespetatu da eta jendiak aprotxatu du piskat, e, familiekin, umeekin, pues ondarretan ondarre jolaztu eta hankak ere freskatzeko. Goro korrean ondo. Herrikoetxearen e, aldetik, e, ondartza ireki e, aurretik, alegia, e, ez dakit, hor, e, ba, osagarri edo osasun, neurriak hartu e, behar izan duzu dituzute, zerbait berezia garbiketei dago kionez, piskabat, e, ez dakit, e, neurri bereziren bat hartu e, behar izan duzu aurretik? Ez, ez, bueno, eta jagaina oso kaso gutxi ondia, e, azkieratik honen inguruan, ba, bueno, e, lanketa, zuzena, eta nahiko zorrotzea itenaigea, nahi eta zorionez oso kaso, kaso gutxi izan ditugu. Uh -huh. Zorionez bezala zoritxarrez ere bai izan ditugu nahi unik Baina, bueno, e, ez, da, ez da kaso beharik gehiagoen. Eta ondazaren kasuan ez dugu ezaren beste munduko neuririk hartu. Postantemente herritarrak e, informatu ditugu, Eta, eta horretara mugatu bea herritarrak informatu azkenian e, bakoitzea gehalako nola da sanitario no guk geuk zaindu berditugu gure buruak eta bestekiko ditugu harremanak ere bai mm -hmm. hor aritz badakizu hemenin barre euskalherrian bueno ba konfinamenduaren hasieratik Kalera ateratzeko aukerak e, izan ditugula, ditugula e, ordu beteko e, ateraldiak, e, Kirola egiteko aukera ere bai, e, ko, bueno, ko, korrika egiteko e, aukera ere bai, Aldiz, itxaz eh, kiroletarako baimenik eh, ez da, eh, ipar euskal herrian, eta, bueno, jakin izan dugu baita ere, ba, dekerretu bidez, baina hartako artean, hor, ba, euskal herrian surfa egiteko aukera hori, badagoela, e, zuek herriko etxetik, ez dakit, arremaletan eh, zaudete, hor, erriko surfa elkartearekin, pixka bat nola, nola izan da? Bai, guk, ben ditugu bi ondarta ditugu, bat eh, ondarta ondila, izango ben duke eh, ondarta lazaina, E, Olatoik ez da ona, eta beste ondartza dakau, e, surfeileitekeen ondartza, olatu ondau den ondartza. Eta e, ondartza horretan dago gaina kasetabat, e, surfe elkartearena, e, tablak eta eukitzeko. Orduan, e, guzti hau jakin genuen beraiekin harremanetan jarri ginen, e, eta pixka bat, e, adostu genuen edo itzein genuen hori e, nolai. Egi jadabaita ere, eskal herriko surfe denazioare, nahiko zorrotza izan dala kontu honetan, eh? eta bueno, abisuak eta ogarrak pasat ditula, eh nola jokatu 2000 tartiak. Bai, gure bekin on geharremanetan, elkarteko elkartekuekin eta larumatiean aurrenegoegun aukera zanean nindaurre jetzi nitzan, ba fiskat e, elkarte barruan fituztelako tablak, ba taula baraketa hori egurtasun baldintza gustitan iteko. Era bueno, gende zurtia naida. Begia da, tan ikusten dago aipatzekoa dala bai ba, nois eman digute aukera guztia uiteko da izan da, azte buka era. Eta larun bat atai gandia, e, jende gezenak ez, ez da lanea juten, eta orduan izan da e, larun bat atabereziki e, igandia izan da, jende pila bat e, zeintzana. E, topo intzuala ondartzen, guan adibiez patzean abil, patzeatzen abil, eguneko ordu bete hori aprobetxatzen, eta surfe egiten dan horretan, aparte olatik ez daula ez da oinor. Pertsona bat igerik eta egiten aidana osoongi badatu hoiekin e, ba, gelditzen gara eta esan bezala aukerak badauti eh bueno ba, horrakokirolak ba, praktikatzeko eta jendea orokorrean arduraz eh jokatzen ari dela e, bueno, ba, esan bar dugu azpimarratu badugu aritz eh esker mila benetan ba gurean izategatik mil esker zuai agur egita zaindu